31. fejezet. A nagy balhé. A csupasz bőrét perzselő napsütés után balzsamként hatott a patak hűs vize. De ennek is megvoltam a maga veszélye, hiszen szép lassan növekvő sebességgel futott betonmedrében a tenger felé. Ahol Dexter beugrott, ott még ki is mászhatott volna a túloldalom. De még túl messze volt úti céljától, és hallotta a távolban a kutyák csaholását is. Azon kívül a hegytetőről látta a fát, sőt korábban a felvételeken is. A magával hozott felszerelésből már csak egy kis összehajtható kapó és egy 6 méteres feszítő zsineget nem használt fel. Most a kanyargó betonteknőben sodródva kihajtogatta és rögzítette a csákja három kampóját, a zsinek hurkát pedig a jobb csuklójára csúsztatta. Egy kanyar után pillantotta meg a fát. A reptér felőli parton nőtt, két ágapatok fölé hajolt. Texter felült a vízben és erőteljes karlendítéssel a magasba dobta a csákját. Hallotta a recsenést, ahogy a fém a fa lehajló, ágai közé csapódik, majd fájdalmat érzett a jobb hónajában, amikor beakadtak a kampók, és egyszeriben véget ért a száguldás. A zsinek segítségével fel tudta húzni felsőtestét a betóra. Így már csökkent a vízsodrása, hiszen csak a lába volt benne. Szabad kezével a füves talajt kaparva végül azt is biztos talajra vonszolta. A csákja elveszett az ágrengetekben. Dexter egyszerűen felnyúlt jó magasra, a késével a zsineget, és hagyta, hadd lebegjen a víz felett. Tudta, hogy alig száz méter választja el attól a ponttól, ahol 40 órával azelőtt elvágta a reptér drótkerítését. Csak úszva közelítheti meg. Úgy csatszolta, a kutyák még legalább egy mérföldnyire vannak a patak túloldalán. Előbb-utóbb megtalálják a hidakat, de az még odébb van. Amikor két nappal azelőtt éjszakai portjája során a reptér drótkerítésének tövében feküdt, ejtett rajta egy visszintes és egy függőleges vágást, de harmadikat nem, hogy ne rogyjon meg a kerítés. A csapszeg vágót viszont ott találta ahol hagyta, a hosszú fűben a drót alatt. Az elvágott kerítés darabot vékony, műanyag bevonatú zöld kerítészinorral erősítette meg, ezt egy percig sem tartott elvágni. Miután Tompa pengéssel a feszítő drót is megadta magát, bekúszott alatta. Ezután, még mindig fekve, visszafordult és felkötözte a kerítést. Már tíz méterről sem látszott, mi történt. A kifutópálya pálya farm felőli oldalán kaszálták a munkások a takarmánynak való szénát, de a pálya két szélén 30 centisre is megnőtt a fű. Dexter itt találta meg a biciklit, meg a többi ellopott holmit, felöltözött, hogy ne égesse a nap, és mozdulatlanul fekve várt. Közben hallotta, hogy onnan egy mérföldre, a dróton túl, a kutyák megtalálják a véres ruhákat. Mire Fán Rensberg a Land a rezidencia kapujához ért, a friss őrök már ott voltak. Állíg felfegyverezve, kezükben M16-os roham ugráltak le a kapu előtt. A fiatal tiszt oszlopban felsorakoztatta őket, majd kinyílt a hatalmas tölgyfakapu, ők pedig bekocogtak és gyorsan szétszóródtak a parkban. Követte őket Fárensberg is, majd újra becsukódott a kapu. Az uszoda teraszára vezető lépcsősorát előttük, de Fárensberg a teraszt megkerülve jobbra indult el. Megbright ajtókat látott az alsó szinten, és három föld alatti garázs elektronikusan nyitható, zárható kapuját. Már várt rá a komornyik. Követték a folyosón, a garázsokba nyíló ajtók mellett, majd fele egy lépcsősoron, és már ott is voltak Zilics nappaliában. A szerb a könyvtárszobai asztalnál időzött, előtte egy csésze fekete kávé. Bár már alábbhagyott a forróság, ő nem hősködött, megfontoltam bent maradt, balzsamos késő délutáni levegő ide-oda. Intett két vendégének, hogy foglaljanak helyet. Kulacsa testőr Éber tekintettel hátát az olvasatlan első kiadásoktól roskadozó polcnak támasztva tornyosult a háttérben. Jelentsen! Tért rögtön a tájgyarai zilics. Fárensberg pedig kénytelen volt előadni megalázó vallomását. Az erődítménybe behatolt egy magányos harcos, aki magát San Martini kényszermunkásnak kiadva még a földekre is bejutott, és hogy a kutyákat is kiátsza, megölt egy ört, felvette az egyeruháját, és a gyors folyású patakba dobta a holtestét. És most hol van? A védőfal és a tábort meg a reptelet körülvevő drótkerítés között, uram. És maga mit szándékozik tenni? Minden egyes embert, aki a parancsnokságom alatt áll, és ilyen egyeruhát visel, felhívunk rádión és ellenőrzünk. Visz kusztodjet, ipsz kérdezte megbrájt. A másik kettő azonban üres tekintettel nézett rá. Elnézést váltott angolra. Ki őrzi az őröket? Ki ellenőrzi az ellenőröket? Honnan tudja, hogy akivel rádión beszél, igazat mond? Némacsen volt a válasz. Rendben, döntött végül Fárensberg. Vissza kell hívni őket a barakokba, hogy az osztank személyesen ellenőrizhessenek mindenkit. Elmehetek a rádiós kuckóba kiadni az utasítást? Zilics fejbólintással bocsátotta útjára. Egy óráig tartott. A helyláncon túl lenyugodott a nap, villámgyorsan kezdett sötétségbe burkolózni a táj. Fárensberg visszajött. A barakkoknál mindenki stimmel, mind a 80 embert igazolták a tisztek, és az illető még mindig a birtokon mászkál valahol. Vagy a falon belül? vetette fel McBride, hiszen a rezidenciát az ötödik oszta őrzi. Zillich biztonsági főnökéhez fordult. Maga anélkül engedte be idejüket, hogy ellenőrizték volna a kilétüket? kérdezte fagyosan. Természetesen nem gram, Ez Zsáné Duplessis elitosztaga. Ha egyetlen idegen arcot is lát köztük, azonnal kiszúrja. Rendelje ide! parancsolta a szájb. Az ifjú délafrikai pár perc múlva ott is állt feszes vigyázban a könyvtárszoba ajtajában. Duplessis hadnagy, ön a parancsomra két órával ezelőtt kiválogatott önmagát is beleszámítva húsz főt, és teherautóval idehozta őket? Igen, uram. És mindegyiket ismeri arcról? Igen, uram. Már megbocsásson, de amikor befutottak a kapun, milyen alakzatot vettek fel? szólt közben McBride. Én haladtam az élen, mögöttem Gréjőr aztán három-hatos oszlopban az embereim, összesen 18 19 Tizenkilencen, helyesbített McBride. A sereghajtóról megfeledkezett. A kandalló párkányon álló óra ketyegése fülsiketítő zajnak hatott a beállt síri csendben. Miféle sereghajtóról? sütogta aztán Farenzberg. Ne értsenek félre, fiúk, lehet, hogy tévedek, de úgy láttam, hogy a teherautó mögül előbukkan egy tizenkilencedik ember, és bekocog a sor végén. Nem gondoltam, hogy létszámon felüli. Abban a pillanatban hatot ütött az óra, és felrobbant az első bomba. Golflapdai nagyságú, teljesen ártalmatlan robbanó szerkezetek voltak, inkább madarak eljesztésére valók, mint sem hadviselésre. Nyolc órára volt beállítva az időzítő szerkezetük, a bosszú álló délelőtt 10-kor dobta át a falon mind a tizet. A légi felvételekről pontosan tudta, hol a legsűrűbb a bozót a házat körülvevő parkban, és tizenévesen egészen jó dobójátékos volt a baseballban. A pukkancsok hangja pedig megtévesztő, hasonlított a fegyverdúrogásra. A könyvtárban el is kiáltotta magát valaki, hogy fedezékbe, be, és az öt veterán a padlóra vetette magát. Kulacs egy tigris után felpattant, és fegyvert rántva testével védte gazdáját. Aztán eldördült odakint az első igazi lövés, az egyik őr azt hitte, látta a merénylőt és tüzet nyitott. Ezután újabb két apró bomba detonált, és felerősödött a fegyverropogás. Az egyik ablak betölt, kulacs pedig kilőtt rajta a vak sötétbe. Zilicsnek ez mások volt. Lahajóva kiszaladt a könyvtárszoba hátsó ajtaján, végig a folyosó le a pincébe. Követte példáját meg Bride is, kulacs pedig hátra menetben, fejét ide-oda kapkodva zárta a sort. A rádiós kuckó a lenti folyosóról nyílt. A neonfényben fehéren világított az ügyeletes rádiós arca. Amikor munkaadója berontott, a férfi éppen az őrök adóvevői hallható, kaotikus üvöltözést próbálta követni. Beszélő azonosítsa magát. Hol van? Mi folyik ott? Kiabálta. Senki sem figyelt rá, a sötétben fokozódott a fegyverropogás. Zilics azonban elfordította egy kapcsolót a rádiószekrényen, mire csend lett. Riassza a repteret, adta ki a parancsot. Az összes pilótát, a teljes földi személyzetet. A helikopteremet akarom mégpedig azonnal. Repülésre alkalmatlan uram, holnapra lesz kész. Két napja dolgoznak rajta. Akkor a hókert. Készítsék elő felszálláshoz. Most azonnal, uram. Most. Nem holnap, nem egy óra múlva. Most. A magas fűben lapuló férfi a távoli lövések zajára feltérdelt. Ilyenkor a teljes sötétség előtti utolsó óra félhomájában könnyen megtréfálhatja az embert a szeme, ilyenkor ijedünk meg a saját árnyékunktól. Felállította a biciklit, az előlévő kosárba tette a szerszámos dobozt, átpedálozott a kifutópálya hegyoldal felüli szélére, majd a másfél mérföldre lévő hangárok felé vette az irányt. A szerelőnek a Zeta Corporation Z betűjelével ellátott kezeslábasa a félhomályban észrevétlen maradt, és a kitörő pánikban a következő fél órában sem valószínű, hogy bárkinek is feltűnne. Zilic most Megbrighthoz fordult. Ezen a ponton búcsút veszünk egymástól Mr. McBride. Attól tartok, önállóan kell visszajutni a Washingtonba. Ezt a problémát rendezni fogom, és új biztonsági főnököt veszek fel. Mr. Deverónak megmondhatja, hogy nem rúgom fel a megállapodásunkat, de a hátralévő napokban inkább az Emirátusokban élvezném ottani barátaim vendégszeretetét. A garázs a folyosó végén volt, ott állt a páncérozott Mercedes. Kulacs vezetett, gazdája hátsó ülésen ült. Megbrájt tanást tanul ácsorgott, míg a limuzin kihajtott a garázsból, végighaladt a behajtó murváján, majd kiviharzott a védfal még nem teljesen szétnyílt kapuján. Fényárban úszott a hangár, mire elég a Mercedes. A kis traktort is odakapcsolták már a hóker ezres óra alatti futószerkezethez, hogy kivontassa a hangár elé. A szerelők az utolsó nyílásfedelet is lezárták a motorokon, majd a traktorhoz trappoltak és lehúzták a repülőgépet a vázról. A megvilágított pilóta főkében Stepanovics kapitány és ifjú francia másodpilótája a hajtómű erejét olvasta le a műszerekről. Zilics és Kulacs a biztonságos Mercedesből figyelt. Amikor aztán a Hawker-t kivontatták a hangár előtérbe, Nyílt az ajtaja, sziszegő hangot adva leereszkedett a lépcső, és az ajtónyílásban megjelent a másod pilóta. Kulacs kiszállt az autóból, pár métert kocogott a betonon, majd futólépésben vette a luxuskabinba vezető lépcsőfokokat. Először balra, a pilótafülke zárt ajtaja felé pillantott, majd két nagy lépéssel a kabin végében a lévő WC-nél termett. Feltépte az ajtaját. Senki. Ekkor visszament a lépcsőhöz, és intett gazdájának, hogy jöhet. Zirics kiszállt az autóból, szedte a lábát ő is. Aztán becsukódott mögötte az ajtó, kényelemben, biztonságban érezhette végre magát. Odakint két férfi fülvédőt vett fel. Az egyik bedugta az akkumulátort, mire Stepanovics kapitány beindította a motorokat. A két Pretend vitni 305-ös forogni kezdett, aztán visított, végül a visítás fülsiketítő robajá erősödött. A másik fülvédős ember jóval távolabb állt, hogy a pilóta lássa, és mindkét kezében neonfényű rudat tartott. Ezekkel irányította a hókert a hangár előtér széléig. Stepanovics kapitány itt még egyszer utoljára kipróbálta a fékeket, majd kiengett őket, és teljes gázt adott. Egyre gyorsabban gurult a hóker. Pár mérföldtel arrébb kihunytak a rezidencia körüli reflektorok, tovább növelve ezzel a káoszt. A tenger felé éjszaknak tartó gép óra emelkedni kezdett. A gép bal oldalán a meredek hegyoldal oldal suhantava. Aztán a kerekek elváltak a kifutópályától, abba maradt a halkzörgés. A hóker maga mögött hagyta a sziklaszirten álló villákat, és már kint is volt a holdfényes tenger fölött. Stepanovics kapitány behúzta a futóművet, átadta a gép irányítását a franciának, és megkezdte az azori szigeteken esedékes első üzemanyag felvételhez szükséges repülési terv és nyomvonal kidolgozását. Az arab emirségekben repült máskor is, de akkor nem fél órával előtte tudta meg. A hóker jobbra dőlt, észak-kelet felé kanyarodott. Tízezer láb magasan repültek. A legtöbb magárepülőgéphez hasonlóan a hóker ezres hátsó fertájában is van egy kicsi, de luxus kivitelű mellékhelyiség. A géptörs teljes szélességét elfoglalja. A WC hátsó, elhúzható válaszfala mögött pedig van egy még kisebb fülke, ahol csomagokat lehet elhelyezni. Kulacs felszállás előtt csak a WC-t nézte meg, a csomagteret nem. Öt perce voltak a levegőben, amikor a kis fülkében gugoló, a szerelők kezes lábasát viselő férfi elhúzta a válaszfalat és belépett a mosdóba. Elővette a szerszámos dobozból Sig Sauer 9mm-es automata pisztolyát, még egyszer ellenőrizte, majd levette róla a biztosító reteszt és besétált vele az utastérbe. Az egymással szemben elhelyezett két nyersbőr klubfotelből döbben csendben bámult rá a két szelbe. Úgy sem meri használni, szólalt meg Zilic. Ha belelő a géptörzsbe, lezuhanunk. Megvan buherálva a lövedék, felelte egyenletes hangon a bosszúálló. A normál méret negyede. Magát kiukasztja, és maga bele is hal, de nem jön ki a túloldalon. Mondja meg a srácnak, hogy hüvelyk és mutatója közé fogva helyezze a mordáját a szőnyegre. Rövid, szerb-horvát nyelvű eszmecsere után a testőr a dütöl elsötétült arccal kivette a glockot a hevederből, a bal hóna alól, és a szőnyegre ejtette. Most rúgja ide! Rendelkezett Dexter. Zilis szót fogadott. A bokájáról is. Kulacsnak ugyanis a bal alatt is volt egy ragasztószalaggal a rögzített tartalékfegyvere. Ezt is oda rúgták Dexter elé. A bosszúálló álló most bilincset vett elő, és a szőnyegre dobta. A barátja balbokájára. Csinálja maga. Úgy, hogy jól lássam, különben annyi az egyik tért kalácsának. Igen, ennyire jól célzok. Egy millió dollár, mondta Zilic. Folytassa, utasította Dexter. Készpénzben, abban a bankban veheti fel, amelyikben akarja. Fogytán a türelmem. Kattant a bilincs. Szorosabban. Kulacs felsziszent, húsába vágott a fém. Most a bal csuklóját, bilincseje az ülést dúchoz. millió, Bolond lenne ennyi pénzt elutasítani. Válaszul, újabb bilincs landolt a szőnyegem. Tegye a bal csuklójára, dugja a barátja kezalatt, aztán jöhet a jobb csuklója. Döjjön hátra, ha nem látom jól, búcsút mondhat a tért kalácsának. Ott kuporgott a kétszer a padlón, egymáshoz, és az ülést a padlóhoz rögzítő dúchoz kibányvázva. Dexter remélte, hogy a dúc erősebb a szekrény méretű testőrnél is. Nagy évben kikerült őket, és a pilóta fülke ajtajához lépett. A kapitány biztosra vette, hogy gazdája jött érdeklődni, hogy haladnak, de pisztolycső nyomódott a halántékához. Stepanovics kapitány, ugye? szólalt meg egy hang. Washington Lee árult el a pilóta nevét Dexternek, amikor lefülelte a vicsitába menő e-mailt. Magának nem akarok semmi rosszat, mondta a térítő. Maga meg a barátja profika, hogy én is. Maradjunk is azok. A profik nem csinálnak ostobaságot, ha nem muszáj. Egyetért velem? A kapitány bólintott, és közben próbált hátra nézni az utastérbe. A gazdáját, meg a testőrét lefegyvereztem, és az ülésduchoz láncoltam. Segítségre nem számíthat, tegye, amit mondok. És mit akar? Változtassa meg az útirányt. A buszúálló most a motor fölötti elektronikus műszerekre pillantott. Azt hiszem, a rádió iránytű szerint 315 fok megfelel. Kuba keleti csücskét kerülje ki, mert nincs repülési tervünk. És az úti cél? West, Florida? Az Egyesült Államok? Apáim földje, felelte a ember.